аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Сергійович вперше відчув себе тут настільки чужим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 Немає. Навпаки, таке безлюдня допомагає краще себе і своє життя зрозуміти. А тут сотні людей, пов'язані між собою сусідством, життєвою спільною дорогою. Хто він їм? Навіщо він їм? Люди, які стояли у бабіщ, дороги стали складати парасольки. Сергійович глянув на них, рух чи скоріше хвилювання промайнуло обличчями тих, хто зустрічав убитого. Групки розійшлися, і ті, хто ховалися під деревами, вийшли до дороги. Галя потягла Сергійовича за рукав куртки. «Пішли!» – прошепотіла. Сергійович озирнувся на трасу. Ті, хто стояв до повороту на село, вже опускалися на коліна – і відбувалося це дуже повільно, не так, як зазвичай у церкві, де всі одразу по команді Попа бахаються і упираються колінами у дорів'яну підлогу. Зупинилися вони з галою на краю асфальту, тут уже на дорозі до села, метрах у п'ятдесяти від повороту. Навпроти, по інший бік асфальту, жінки і чоловіки, обличчя похмурі і мокрі, у одного чоловіка на голові замість кепки зелений капюшон, відчеплений від куртки. Він уже на колінах, і по обидва боки від нього жінки, і теж на колінах. Сергійович заумер. Він ще стояв ліворуч на колінах Галина, справа хлопчик років п'ятнадцяти, а далі, мабуть, його батьки також молоді. «Давай!» – покликали його пошепки Галина. А він повернувся у той бік, звідки чекали убитого. На дорозі з'явилася темно-зелена таблетка, яка їхала повільно. Старий вантажний мікроавтобус, за ним кілька джипів захисного кольору. Сергійович втупився у таблетку, яка пригальмувала за поворотом. Рука Галі нервово смикнула Сергійовича штанину. Він закусив губу. Чому він має з ними ставати на коліна? – у бруд. Колись давно він стояв на колінах у дитинстві, коли батько покарав його за бійку у школі. Стояв кілька разів на колінах у церкві. На коліна ставлять тих, хто слабший. У церкві всі слабкі перед Богом, там зрозуміло, але і там йому це не подобалося. Сережа долинав знизу голос Галини, напружений, сердитий. Сергійович важко. Голосно зітхнув, опустився нарешті до галі і зрозумів, що на нього дивляться кілька пар очей. Холодні, ворожі погляди людей, які стояли навпроти, по інший бік дороги врізалися у нього, як вила. Та і хлопчик, що праворуч, також косився на нього похмур, але тут зелена машина порівнялася з ними, і всі опустили очі додолу, Опустили голови. І Сергійович опустив. Обім'як відчув, ніби всі сили покинули його, кинули на землю, ніби штовхнула його мускулиста Божа рука у спину. Упав він, рухнув, став ніким і втратив своє ім'я, свою гордість. «Донбас ніхто не поставить». На коліна пригадалися йому слова, написані кимось на автобусній зупинці у каруселіні три роки тому. «Поставили», – подумав він, і тут же струснув головою, злякавшись подуманого. Таким чужим і небезпечним воно йому здалося. Таблетка віддалялася у бік села. Усі і Сергійович проводжали її поглядами і не поспішали підніматися з колін. І далі, куди сягав поля Сергійовича, стояли на колінах чоловіки, діти і жінки, стояли нерухомо, тільки голови їх схилялися з наближенням машини з убитим. Сергійович піднявся поспіхом, допоміг встати з колін Галині. Вона кинула на Сергійовича погляд повний жалю, але нічого не сказала. Вони повернулися до моторолера під абрикосове дерево. Обличчя її було похмуре. Він знайшов ще один перестиглий, але цілий абрикос, підняв, витер, запропонував Галині, але вона заперечно мотнула головою. З'їв сам, відчув смак солодкуватої браги, абрикос вже почав бродити. «Я не піду», – дожувавши твердо, – сказав Сергійович. Галина кивнула. Вона поїхала на моторолері хвилин за п'ять, коли вже і машини стали з на дорогу виїздити. Сергійович йшов уздовж траси, на веселе. Повз проїхав автобус, за ним дві вантажівки, шум від машин, що приїздили, бив по вухах, пригнічував. Тільки коли звернув він на дорогу до бджіл до свого лісочку, стало довкола тихше. І йти на самоті ґрунтівкою, яка нікуди, окрім полів, не вела Сергіючу подобалося. Це була його дорога, дорога до тимчасового притулку і до притулку його бджіл. Більше там нікого не було і не мало бути. Епізод Сьомий. Задрімав Сергійович. Потягла його кліт шахтарська вниз. У шахту снів. Крізь сон, прямо під землею, до Сергійовича долинули голоси неправильні. Ті, що з хором кричать. "Охринів він чи що? Знову ще голосніше почувся різкий чоловічий голос. Ану, виходь! Відкрилися від почутого очі, розвернув погляд Сергійович, сну у реальність. Відчуття світу повільно з поглядом поверталося. «Хто там?» – хрипко спитав він. Виходь, побачиш!» – відповів той самий голос. Піднявся Сергійович, кинув оком у куток намету, де невидимим зараз образок картонний стояв. Дістав нову свічку, чиркнув сірником – Поставив її засвідчену в банку, і стало їх у наметі двоє з оживленими обличчями. У темноті вечірній схопив його хтось за руку, смикнув, ніби прискорити його вихід з намету спробував. Ледь не впав Сергійович, але руки різким рухом вивільнив і відсахнувся, намагаючись зрозуміти, хто перед ним. І скільки їх? На фоні синього неба дві фігури перед собою побачив. «Що треба?» – спитав холодним голосом, і не прозвучало у його голосі ні нотки страху. «Та я тебе!» – сказала одна фігура п'яним молодим голосом, і, похитнувшись, спробувала дістати обличчя Сергіоча кулаком. Кулак би і дістав до пасічника, але другий чоловік, який ніби старший був, потягнув того, хто похитнувся назад, намагаючись втримати його від бійки. Що ти тут знайшов? Через тебе вон сашка вбили. Валик, заспокойся, вимогливо сказав другий. «А чого я маю заспокоюватися Михайловичу?» Молодший повернувся до старшого. «Ти під пострілами у окопах лежав? А я лежав. Тебе контузило? Ні. Ти в цей час дітям у школі казки розказував, а мене контузило. А він де був? Він по той бік фронту сидів?» На останніх словах парбок ніби задихатися став. Очі Сергійовича вже до темноти звикли, тепер він і обличчя непроханих гостей бачив. «Я вдома сидів і ні в кого не стріляв», – витиснув в себе Сергійович хрипко. Він відчув запах горілки. «Вдома сидів!» – молодець знову закинув голову. «А чого ж ти там вдома у себе в Донецьку не залишився? Чого сюди припхався?» «Я не з Донецька!» – відповів Сергійович. «Я з сірої зони! Чуєш?» «Не з Донецька він!» – повторив слова пасічника, той, що старший. «Та в них там увесь Донбас сіра зона!» П'яний валик обернувся до Михайловича. «А чого він на похорони не прийшов? На поминках не випив?» «Чужий я тут!» – пояснив Сергійович. «Незручно!» А вбитого я помянув, шанував. Де ти його помянув? Недовірливо скривив в уста молодий парубок. І тут Сергійович роздивився на його правій щоці шрам від вилиці під вухом до перенісся. Там, кивнув на намет Сергійович, і свічку запалив за упокій, як слід. І помітив тут пасічник, що парубок його не слухає. А на Сакиру, залишену біля вогнища, дивиться, тільки старший його слухав, той, якого молодий Михайловичем називав. «Та зайдіть же, погляньте!» – запрошував Сергійович, і розвернувшись, поліз у намет. За звуками за спиною зрозумів, що запрошення прийнято. Усівся на спальник, Михайлович поряд примостився. А молодий так і залишився ззовні, під нічним небом. А він... Не зайде, спитав Сергійович. Та, запалив, мабуть, сказав Михайлович. Він взагалі-то форматним раніше був, я у нього історію викладав. Ну, пом'янемо, може, запропонував хазяїн намету. Михайлович погодився. Був він молодший пасічника років на п'ять, а може і сім. Сергійович дістав чарку і пляшку наповнив і протягнув вчителю історії. Той перехрестився, та й випив одним ковтком. Тут же чарку повернув. Сергійович собі налив і, озирнувшись до освітленою свічкою картонного Миколая Чудотворця, перехрестився, випив. І тут з надвору гуркіт долину, гуркіт і дивні звуки, ніби хтось пробивав палицею товстий картон, чи навіть ломом щось більш товсте, може лиз заліза – Сергійович підскочив, але вчитель, який також піднявся на ноги, став перед пасічником. «Не виходь, не треба», – сказав він. «Від гріха подалі». «А що він там б'є?» – спитав Сергійович і тут же, не чекаючи відповіді, зрозумів, що атошник його машину трощить. Сергійович спробував відсунути вчителя з дороги, але той схопив його за плечі і відтіснив назад. Змусив знову на спальний мішок упасти. Сильні у Михайловича руки виявилися «Я тебе прошу». Голос вчителя звучав напружено і нервово. «Він двинутий на всю голову, контужений. Його зараз не зупиниш». «А якщо він моїх бджіл?» – закричав Сергійович. «Що мені тут? Ховатися? Та я не боюся!» І Сергійовичу вдалося відштовхнути вчителя в бік і майже прорватися до виходу, але тут Михайлович знову вступив у боротьбу, ухватив пасічника з ліву руку, смикнув його щосили на себе і знову впав Сергійович на спальник, а вчитель поряд присів. «Давай вип'ємо!» – сказав твердо. «Краще вип'ємо! Пом'янемо!» Він простягнув руку. І, здивувавши, хазяй на намету узяв чарку з настоянку, що для вбитого біля свічки стояла. Собі налий, а я за нього, за пам'ять. Він також у мене вчився, Сашка. Важко дихаючи, нервово позираючи на брезентові стулки виходу, Сергійович наповнив свою чарку і, наповнюючи, помітив, що рука тремтить. Гуркіт ззовні раптово стих. І пасічник, не підводячи чарку до рота, знову спробував піднятися, але вчитель заперечливо замотав головою. «Не треба», – попросив він. Саме попросив, а не порадив чи наказав. Сергійович змирився, зітхнув, зробив два маленькі ковтки і один великий, яким допив. «Посидимо трохи, перечекаємо», – сказав Михайлович. Я його знаю. Він зараз запалить, заспокоїться. Хвилин за десять я його заберу і відвезу додому. Сергійович подивився у шутінках у очі вчителю, подивився з зіркотою і недовірою. А тобі справді краще поїхати, сказав Михайлович, і не витримавши погляду пасічника, Відвернувся, опустив очі. Аудіокнижка. Коли Сергійович до сільського кладовища під'їздив і вже обриси церкви на тлі темного неба бачив. Вискочила йому назустріч із сиреною мигалкою Швидка допомога. Встиг Сергійович до узбіччя притиснутися, пропускаючи машину, і здалося йому, що у кабіні швидкої поруч із водієм Михайлович сидів. «Оце на тобі!» – здивувався. «Чого це він у лікарню?» Четвірку під парканом Галі зупинив, вийшов, задумано на вуличний ліхтар глянув, хвіртка надто голосно скрипнула, відкриваючись – Притримав її Сергійович, за собою акуратно прикрив все-таки ніч. А за годину вона знову скрипнула, коли вийшли вони обоє з двору на вулицю. Очі у Галини мокрі, сльози щоками течуть. Ну, як же ти тепер з такою машиною? прошепотіла вона гірко. Він і вулики намагався порубати, але сил не вистачило, видихнув пасічник. Піддага Потягнула Галина. Ми ще з ним наплачемося. Він же і бухгалтеру сільради у двір гранату тиждень тому кинув. Добре, що не вибухнула. У нього бори за воду величезний. А як вип'є, кричить, що йому всі винні, а не він. Так, а мені що робити, знову повторив своє питання Сергійович. Він двічі вже питав поради в Галі. У домі за чаєм, а вона тільки знизувала плечима І дивилася на нього печально, як на рідного покійника Краще поїхати тобі Хоча б на якийсь час, нарешті сказала Може заарештують його, посадять Тоді я тобі одразу подзвоню Ти тільки недалеко під Мелітополем є місця красиві із санаторіями і річкою. Сергійович перевів замислений погляд з галини на лампу вуличного ліхтаря, що кидав конус світла на дорогу і частину галиного паркану з хвірткою. Цей же ліхтар гарно освітлював побиту машину, і від її вигляду проймав Сергійовича сором і біль.